Shakespeare. În câte rânduri nu v-am văzut urcați pe metereze, pe turnuri și ferestre, sus pe case, ținând copii în brațe, așteptând câte de lungă ziua răbdătorii, doar să vedeți cum trece în car Pompeius. Dar dacă îl zăreați, îndepărtare, scotea lungi din mii de piepturi, întâmpinați cu flori pe învingătorul mânjit de caldul sângea lui Pompeius, înleturi, înleturi, de grab acasă, în genuni Rubim pe zei sabatul de la voi, năpasta ce din plin vi se cuvine prin cruta voastră nenegruștință! Mă duc orașul să-l colim și plebea s-o alung. Să smulgem pana care crește creștenarii paruicesa. Zborul lui va fi atunci mai greoi, căci altfel îl vom vedea zburând mai sus ca văzuri. Iar ca sclap o ține sub teroare. Să apropii cortejul. Și mai departe. Ha, ha, ha, ha, ha. Tu, Brutus, nu te duci cu ei? No, nu, nu-mi place, nu place jocul. Rămân. tu poți pleca. De câteva timp mă uit la tine, Brutus. Și nu mai văd în ochii tăi iubirea și duioșia ce l-aflăm Străin și tulburat întâmpini astăzi prietenul ce atâta te iubește. În ocasiu să nu te înșelar. Zăbranic de s-a pe ochii mei, tristețea să-mi împotriva. De o vreme mă chinuiesc simțirea mare. Gânduri ce mă privesc numai pe mine însum, zvârlire pe portarea mea umbră. Prietenii să nu se necăjească. Și tu, Ocasiu, să ești printre aceștia. Să nu înțeleagă... Am lăsătoare decât așa. Că bietul Brutus luptă, ducând cu sine, uită să arate prietenilor dragoste întreagă. Atunci ți-am înțeles greșit, tristețe. Și îngropa adânc, de aceea în mine gândiri de seamă, planuri însemnate. De o vreme, bărbații, toți ai Romei, mai de seamă, doar Cezar nu e printre ei. De Brutus vorbesc. Și tot gemând sub jugul vremii. Doresc prea nobilului Brutus ochi Să vadă Înci oh, În ce primești de voi să mă atragi Făcând în mine să caut ce nu e Iubite Brutus, stai te rog Și ascultă Știind acum că nimănui nu-i dat decât în oglindire să se vadă O, lasă mă să-ți fie oglindă Astfel putând să-ți deslușesc sfios Ce însuți noi am aflat despre tine ce strigă cu acesta? Regi și ales pe cezăr. Atunci, da. n-ai dorit-o. Nu, n-aș dorit-o, nu. Deși îl iubesc. De ce nu ținem loc atât vreme? Vrei să mi încredințez vreun lucru tainic? Răspunde, dacă i bine loc ștesc în cumpănă, mi-ar deopotrivă onoarea ce mă așteaptă, dar și moarte. Le voi privi cu aceeași nepăsare. Mă jur pe zei că spaima morții nu e mai mare ca iubirea de onoare. Îți știu virtutea, Brutus. Tot la fel cum îți cunosc și chipul. De onoare e tocmai vorba în ceea ce doresc, să spune. Nu știu ce preț ai pus și tu și alții pe viața asta. Mie însă viața mi este de prisos dacă slujește doar să mă tem de un om la fel cu mine. Pe lume, tu și eu, venirăm liberi. Sei, uimirea mă cuprinde astăzi, văzând un om bicisnic. Da, pe Cezar. În funtea mândrei luni șezând, el singur, păstrându-și ramura de palmier. Sau din Sunt dat să pun multe cisteri ce se adună pe căștile lui Cezar. Ascunde, Brutus, nu stelele de vină. Supuși de suntem, vina este noastră. Brutus și Cezar, cei mai mult în Cezar, că numele îi strigăm cu mult mai tare decât pe Hai, scrie împreună. La fel sunt de frumoase. O timp al nostru, Ți-ai pierdut onoarea pierduta în Roma nobila traginte De la diluviul cel mare nu știu alt timp, doar printr-un singur nume Când altă dată se vorbea de Roma Cine ar fi zis că în ea un om stă singur Atât ai de întinsă Roma Dacă doar un bărbat cap în ea se aduce aminte de acel brutus Care odată mai bine un demon ar fi vrut în Roma Decât un rege în fruntea ei Nu mă îndoiesc că mă iubești pe unde ai vrea să mă și price prea bine. Ce cuget despre aceasta, despre vremuri, le în viitor. O, nobile prieten, află. Brutus, mai bine decât fiul al romii mândre, ar fi să tean într-un cătun departe, în greu acum, până a vremii de astăzi. Sunt mulțumit că slavul meu cuvânt din Brutus a făcut scântei. Sfârșitul jocului. Cezar se întoarce. a apropia pe casca trage de Nu Nă spune el, ursuzul, ce lucruri mai de seamă se întâmplă. Așa vă face, Casus, casus, privește. Mâniei stălui Cezar scris în frunte. Mustrării care au primit pe rând toți ceilalți. Calpurnia ialbă ca de Cu ochii de foc privește ce, ce Așa cum îl văzărăm altă dată în capitoliu în frunt în Senat. O să ne spună casca ce se întâmplă. Da. Antonea, în mea, doresc doar oameni grași fețe lucitoare, care, noaptea, dorm bine. Casio se arăt uite-l. Sfrijit. Gândește mult. Acești oameni nu-mi plac. Nu-i grijă. Nu-i primești Dios. E doar din nobinime și bogat în dar. Mm, dacă ar fi mai gras. Nu-mi este frică. Dar dacă frica nu mi-ar fi străină de nimeni altul ca de uscățivul, de, de Casius, nu m-aș feri în cale. Citește mult, prea mult observă, ochiul îi pătrunde adânc în fapta omenească, de jocul îndrăgit de tine nicio plăcere nare. are Muzica n-ascultă, surâde rar și parcă vrea să spună că și bate joc de el și de pornire ce a putut să-l facă surâde Bărbați de soiul ăsta n-au o dihnă cât timp îl văd pe altul că intrece întrece Primejdie, citesc în ochii lui Îți spun că e de temut, nu că-mi e frică Eu sunt tot cezar Dar spunem drept ce crezi tu despre Dânsul? Casca! Mm. Ei, casca! Ce? Ce? Vreți să-mi vorbiți? Da, casca. Spune-ne ce lucru anume pe Cezar l-a făcut atât de sombru. Deci, trei ani să am parte, dacă știu. Că a lucruri. N-am băgat de seamă. L-am văzut pe Marc Antonio că întinde o coroană. Dar nu era chiar o coroană adevărată, era mai mult un fel de ghirlandă. Cezar a dat-o la o parte. Voia să ne măgească poate că n-ar dori puterea, dar parcă tare i-ar fi plăcut soia. Pe urmă i-a întins o din nou și iar a dat-o la o parte, dar degetele i se cam încleșteaseră pe lauri. Atunci a întins o a treia oară și pentru a treia oară a dat-o la o parte. Și de câte ori o refuza, gloata urla și aplauda cu mâinile ei butucănoase și arunca în sus cu tichiile ei soioase. Apoi de oboseală poate A și a căzut A leșinat deci Cezar A căzut în piață Avea spume la gură și nu mai putea zice un cuvânt Bolnavi atunci deducă să-mi pustim Nu știu de-i bolnav Cezar Însă știu că eu și tu și Casca suntem bolnavi Eu nu știu ce vrei să spuneți cu asta Știu însă că Cezar a căzut Pe urmă aș fi un om de nimic Dacă n-aș spune că zdrență roșii îl aplaudau Sau îl fluierau după cum erau mulțumiți de el sau nu. Așa cum fac la teatru cu actorii. Ce-a spus apoi când și-a venit în fire? Când și-a venit în fire, a rugat cinstitere fețe să pună pe socoteala metehnei lui dacă a făcut sau a spus ceva rău. Trei sau patru femei care erau lângă mine au început să strige vai ce suflet frumos și l-au iertat din toată inima. Dar asta nu înseamnă nimic. L-ar fi iertat Chiar dacă Cezar le-ar fi înjunghiat mamele, gata, rămâneți cu bine. Poți prânzi mâine cu mine, Casca? Da. Dacă mai trăiesc și dacă nu vă răzgândiți că prânzul vostru merită să fie mâncat. Atunci te aștept. Bine, bine, rămâneți sănătoși. Te las și eu. Cu bine, Brutus. Cu bine. Și mâine, dacă vrei ce v spune, te aștept. Și până atunci gândește la rostul lumii ăștia... O, Brutus, ești nobil Însă după cât îmi pare ci institut suflet Poate de pe cale să fie întors Dușman-mi e cezar Pe tine însă, Brutus, te iubește Dar sigur să pot fi că îl pot convinge Iar arunc la noapte în casă pe fereastră răvașe scrise de alte mâini să pară că vin tot de la alți și alți romani. Le umple toate cu părerea înaltă a Romei despre el și o vorbă întreagă, ambiția lui Cezar, o să arate: Te ține bine, Cezar, după asta sau caz sau mult mai grea, ne o fină pasta. Cezar, De bără suflete. Par speria de tot. Că te că când cetatea lumii se clatină ca trestia cea ușoară. Uh, am mai văzut furtuna. Niciodată n-am umblat prin ploaie de flăcări. E război în cer sau lumea înfruntă zei ce trimit prăpătul. Văzutai oare lucruri mai ciudate? Mai sclav pe care din vedere ști, știi? Ridică stânga în sus. Și el se aprinde arzând ca 20 de torțe Totuși el n-a simțit nimic Și ne-a atins să rămase mâna lui În Capitoliu am întâlnit un leu De atunci spada o țin afară În lung m-a privit În urmă trecum un bufnat Fără să-mi facă rău și mai departe, am întâlnit vreo sută de spectre muierești, pocite toate de spaimă. Se jurau că au văzut pe stradă inși, cu trupurile flăcări. Ieri, s-a zărit în piață la plaza, țipând în pruna cu cuveaua nopții. minun de astea când se adună, nimeni să nu-mi spună pricina -ia asta. Firești sunt toate. tare -mi este de Dându-le înțelesurile pe care nu le au. Le spune Casca, veniva în capitolul mâine, Cezar. Da, va veni. Că a sărcinat pe Antoniu să-ți spună că va fi acolo mâine. Atunci, noapte bună, Casca. Vremea e prea tulburi. Nu e de stat afară. Rămâi cu bine. Ei, ei, e un roman. E casca după voce. Mm, Ți-auză bun. Oh, Casius, ce noapte. Pentru bărbați întregi plăcu de noaptea. Cine a văzut mai mânoase ceruri? Ești palid. Rătăcit, privești. Mirarea te-a copreșit? Privești sfios văzând cât de ciudat se îngârjește cerul. Dar dacă vrei să cumpănești temeiul acestor fracări, spectrelor ce umblă din loc în loc... De vrei tu păsări Bestii să înțelegi de ce își ies din fire De ce morșnegii trâncănesc Copiii profetizează Vrei să știi ce oare făcut uia să părăsească astăzi Și legea lor și ce le dat din fire Intrând în trup de iasme află atunci că cerul le-a suflat Îți duc în față făcând le de ale spaimei. Prevestitori ai strâmbătății Casca hmm. Mi-ar fi la îndemână pe bărbatul Să ți numesc Asemenea cu noaptea cea fioroasă Omul care tună și fulgeră, morminte, crapă, urlă caleul ce văzuși în Capitoliu. Un om robust ca tine și ca mine, dar prin amenințări și foarte groaznic ca tot acest ciudat pojar al nopții. Vorbești de Cezar Cassius. Așa e? Se zice că senatul se învoiește pe Cezar, mâine rege să îl proclame. O va purta pe mări și uscaturi, doar în Italia nu și -o va pune. Atunci știu cum să-mi întorc pumnalul. Pe Cassius l-o scoate din robie. Tot Cassius. O, zei, pe slabii, faceți în timpul Tot voi, tiranii, îi doborâți. Nu sunt cetăți de stâncă, pereți de aramă, carceri fără aer și lanțuri grele. Nu-i nimic în stare. Tăria sufletului să o înflângă. Nu-i sclav pe lume să nu aibă în mână puterea care sfarmă cătușa. De ce să îngăduim atunci pe Cezar Tiran? Sărman, om. Nu știu prea bine. N-ar fi el de n-ar vedea romanii că sunt ca niște oi. N-ar fi caleul de n-am fi căprioare. Destul mâhnire. De unde mă împinci? Crăit am poate... În fața unui sclav de bunăvoie. Atunci plăti voi ce am vorbit. Dar brațul brațul îmi este înarmat. Sfidez primejdea! Casca? Un bărbat ce nu-i o gură spartă. Iată mâna mea. Pe toți acei ce vor să vadă răul înlăturat, adună la o laudă. Piciorul meu păşind cu ei alături, nu o să rămâi de rușine. Dragul este încheiat. Deci află Casca? Vretnici romanii am hotărât să întreprindem o faptă cei bogați în primești și în cinste. Mă așteaptă toți acum sub poarta lui Pompeii. În noaptea asta nu poate nimeni să bovi pe afară. privește chipul firii și întocmirei. Asemenea e cu încercarea noastră, aprinsă, sângeroasă și cu La fata noastră. Mă frații! Sunt bucuros. Ce noapte fioroasă! Câțiva din noi viziunea vor astralii. Spune, mă așteaptă, frații! Te așteaptă! Casius, Casius, dacă ai putea să aduci la noi pe precinstitul Brutus. Fii pe pace. Acest răvaș o cina, ia seama. Putus să-l găsească în zilul lui de pretor. Slart, vei să-l arunci în casă pe fereastră. Iar pe acesta, cu ceară, să-l lipești pe monumentul lui Putus ce bătrân. Apoi, ne pe suporta lui Pompeius. Sunt acolo Trebonius și Decius Butus? Da. Sunt toți. Iar cimberi e la tine acasă. Te Așa. caută. Acum, de grabă, de grabă mă duc să împarte răvașele cum spus ai. Hai, Casca, vin cu mine. Până în zore, pe Brutus îl găsim la casă. Din el, trei sferturi ale noastre sunt. În asalt și întregul om al nostrui. Ah, ce Cezar, Cezar Din parte temei n-am să-l dobor Cezar mi prieten Nu, no, temei n-am să-l dobor Mă-ndeamnă numai opștescul bine Ar dori coroana Cum l-ar schimba această întrebare? Arșița zilei viper au naștere Deci să vă iem. Să-i dăm coroana Fi. I blestemul în măririi că desparte de cugetul cel bun putere. Știu. Umilința este ambiție la început o scară. acela care o urcă nu privește decât spre ea. Dar când în fine ajunge pe ultima ei treaptă, se întoarce cu fața către cer, desprețuind acele trepte ce l-au dus pe culme. Ei, Lucius. Stăpâne! Aprind o lumânare. Nu pot să dorm. În data Cezar, Cezar. Oul de năpârca la semina abia clocit și gata, veninos, ca ne-am tot. O moară lângă aceea. Stăpâne! Stăpâne! Ce? Pe fereastră! Nu știu ce poate fi! Vorbește odată. Găsești acest vaș pe cel luit. Aseară la culcare, nu era? Dumnezeu. Tu dormi, Brutus? Lovește, rânduiește... Luciu spune-mi spune de știi, sunt mâine idele vi marte? Nu știu, stăpâne. Tu uita, te uita atunci în calendar și spune -mi. Tu dormi, Brutus, scoală, vezi schipul. Cuvine-se ca Roma, Glăsuiește, lovește, rânduiește. Brutus, dormi. Treziște-te, că se ia des în cale ca acestea. Se cuvine ca Roma. Poți să să-mi cuvântul? Cuvine-se ca Roma în fața unui bărbat să tremure? Străbunul meu știu să-l izgonească pe tarcăvinul din Roma, când voi să fie rege. Lovește, glăsuiește, rânduiește. Îndemnă-l ascultându-l, știi voi oare să glasuiesc și să zbesc? O romă, îți jur că dacă este cu putință să rânduiesc ceva, primi vei darul din a lui Brutus mână. Au trecut din Marte 14 zile, doamne. E bine. Pate, vezi cine la poartă? De când ciudate vorbe mi-a spus Casius, n am mai dormit. Fără timpul dintre primul gând și fapta grozavă E un strigoi, un vis de spaimă La sfat vremei nicilor mintea și cheamă Firea omului Atunci ai asemeni unui mic regat Prevolta când îl cutremură Așteaptă afară Cassius Doriște să vă vorbească E singur? Nu mai sunt și alții Îi cunoști? niciunul o glugă a peste ochi. În figura jumătate ascunsă. Te împiedică să vezi cine să fie. Spunele să intri. Sunt conjurații. Uneltire tu. Rușine ție să-ți -ți sinistra frunte în fața nopții când e slobo de răul? văstrăme dă sperând și să jurăm de asemenea, că o să nemplinim ce am hotărât odată. Nu, Casius, să nu jurăm. Și jurămând mai bun ca cinste a intrat în legătură cu altă cinste de faptă sau de moarte pregătită. Lăsa să jure popii, cărcotași, pe laș moșnegi uscați, nefericiți ce mulțumesc chiar nedreptății. Jură cei ce n-au cuvânt și târguială scârnavă fac. Nu ne cinstiți virtutea înaltă a faptei noastre nesilite prin jurăminte. Orice strop de sânge ce nobil curge în vine de roman, nevrednic de strămoși se face dacă înfrânge chiar și cea mai mică parte din răspicata ei făgăduință. Să-l pe Cezar numai? bine întrebat. Marc Antonio atât de mult iubit de Cezar, ar trebui și el să cadă. Altfel, dibaci s-o în intrigi. Forța-i destulă, e necazuri să ne aducă. Cu Cezar, deci, să cadă și Antoniu. O, oh, Caius, Cassius. Prea ne-ar fi purtarea capul, dacă pică, să retezăm și membrele. S-ar zice că am urmărit cum verșunare morții. Antoniu-i doar o mână a lui Cezar. Nu măcelari, ci jertfitori, cu cuvinise să fim. și suntem doar duhul lui Cezar... Duh de om, n-a sângerat vreodată Oh, de-am putea pe Cezar să-l lovim numai în spirit Lui Cezar, trupul să-i cruțăm Dar Cezar cu sângele făcut ca să pădească Nu mai gândiți acum la Marc-Antoniu Căci nu putea prea mult să facă brațul lui Cezar Capul lui când o să cadă E, Dar e târziu, prieteni s a timpul despărțirii Cezar, mă îndoiesc, că astăzi va apare de câteva timp e superstițios. Gândește altfel decât altădată despre arătări și visuri date în sfinte. Spaimele acestei nopți, atâtea miraculoase întâmplări, augurii de Capitoliu s-ar putea să-l țină departe. Casiu, să nu. No. Spune, deciu, spune. Voi ști să-i schimbe gândul. Lăsați pe mine. Prin lingușiri voi ști să-l duc așa cum se cuvine. Și mâine, sigur, fiva în Capitoliu. Ne ducem, Brutus. Din urmă ne-a lungă dimineața. Vă risipiți, prieteni. Țineți minte tot ce-ați rostit. De voi, romani, fiți vretnici. Vă arătați cinstiți, prieten vesel, netulburați. Nu arătați pe față ce plănuiți. Jucați-vă de ce rolul, precum îl joacă în scenă actorii noștri. Neosteniți stăpâni pe ei. ei. Acum vă spun a toți deodată, bună ziua. Deodată nu știu ce gânduri negre te-au trezit Și aseară te-ai în fugă de la cină, Cu brațele în cruce și cu gândul departe dus Tot măsurai odaia într-una suspinând Nu mai mănânci Nu dormi Nu scoți o vorbă Și fața de ți-ar fi la fel schimbată cum ți-este firea Nu te-aș mai cunoaște Nu, Brutus Sufletul e bolnav în tine și dreptul numelui ce port, să aflu ce boală ai, în numele iubirii și al frunuseții ce ai cinstit odată, în numele acelor jurăminte prin care suntem doar un trup și numai o singură ființă, în genunchi îți cad și te implor să-i spui iubitei, să-ți spui chiar ție însuți. Care e răul ce te-a Cine au fost bărbații cu care i vorbit azi noapte? Șase sau șapte am văzut căutând să ascundă chiar nopții chipul lor Cinstita mea soție credincioase Îmi la fel de dragă ca și stropii de purpură din inima mea tristă Dar fie așa, eu ți-aș cunoaște taina Vreau tainele cu soțul meu să împart Mă faceți vrednic zei de această soție nobilă Alpurnia! Ce ai de gând să faci? Ai vrea să ieși? Oh, Cezar! <laughs> să nu te îndepărtezi un pas de acasă. Dar Cezar va pleca. Primești dipururi în spate doar mă Fruntea de la rătai, pierire fără urmă. Eresurile nu s-au prins de mine, dar asmă înspăimântă. El la noi un om ce povestește de fantasme, ce s-a arătat răgărzilor, afară de ce văzurăm și auzirăm noi. În stradă o ca fătat, morminte s-au căscat, spui morții, aprinși războinii s-au luptat prin nourele, să cadă burniță de sânge pe Capitoliu, Zângăneau din arme și caine chezau, și horcăia la răniților se auzea. Pe stradă urlau luci la aceste lucruri. Nici cânt nu s-au văzut. Mi-e frică ce <laughs> Te sfătuiesc să nu ieși azi din casă. <laughs> Înainte de a muri, se prăpădește cel lași de multe ori. Numai odată viteazul gustă moartea. Dintre câte minune am auzit cea mai de seamă, e frica. E frica ce simte omul când ca soartă, moartea. Îl ajunge la timpul rânduit. încrederea crederea îți mintea, Doamne. Azi nu pleca. Și spune așa că teama pe mine m-a cuprins și nu pe tine. Rămâi acasă. Iar pe Marc Antoniul vom trimite la Senat să anunțe că ești bolnav. Te rog, vezi în genunchi. E bine, bine, bine, fie. Marc Antonio spune că nu sunt sănătos. Voi sta acasă. Oh! Iată deciul să-i anunțe. Salut, -o, Cezar. Bună dimineața, mălite, Cezar! Vin să te conduc la Capitol. Vii, tocmai când e vremea Senatului, să-i duci salutul meu. Vestește-l că azi nu vreau să viu. Te mi, -mi temei, mărite Cezar, altfel, vorbind așa, vor de toți de mine. temei ul e doar voința mea? Atât. Nu vreau să viu. Destul o fi aceasta. Dar dacă vrei să știi mai mult și cum o ești prea drag, mă voi deschide ție. Calpurnia vrea să rămână acasă. Visă azi noapte că văzuse văzut statuia... <laughs> Vărsând ca o fântână sânge crud din multe țevi. Voinici, romani, râzând, veneau să scalde mâna lor în sânge. Iată, măcește visul ca un semn și o presimțire de nenorocire. În genunchind, i-a mă rugă să nu plec. Dar, Cezar, Senatul se gândește astăzi pe prea Cezar să-mi Iar dacă vorbei, trimiți că nu vii, el gândul s-ar putea să-și schimbe Gluma ușor ar prinde cineva de-ar spune Mai amânat senatul până când nevasta-i o avea mai bune vise Și dacă Cezar se ascunde, șoapta va flutura Vedeți? Este frică Mă iartă, Cezar Calda mea iubire mă face doar spre binele tău Astfel să mă cu uitând de cuvință no. Calpurnia! Nebună-mi pare acum întreaga frica ta. Uh. Oh, Mi-e rușine. Hai, dați mi toga. Vreau să plec îndată. Mărite, Cezar. Bună dimineața, bine veniți? Cum brutus? Așa de vreme? Cezar. Bună dimineața, Casca. Cezar. Află-te, Ligarius, Caius, că Cezar nu ți-a fost dușman vreodată, ca febra ce te mistuie. Vă mulțumesc la toți de osteneală și curtenie. Oh, Iată-l pe Antonio. Câte de lungă noaptea chefuiește, dar s-a trezit? Bine ai venit, Antonio. arit Cezar, bine te-am găsit. Să fie totul gata. Nu se poate prietenii să aștepte. Hai să ciocnim paharul și să pornim apoi ca bun prieteni. A fi și a părea nu e totuna, pe păi Brutus, Cezar, gândul ăsta îl doare. Voi dispărea Nu vreau să știe nimeni ce gândesc. Eu, eu, Artemidorus, vreau să-l salvez pe Cezar. Știu totul, totul. Acest bilet în mâna lui să ajungă. E scris de mine chiar. Cezar, ferește-te de Brutus. Fi atent față de Cassius. Nu te apropia de casca Ia seama la cina Nu te între Întrebonius Observă-l pe Metelius Cimber Decius Brutus Nu te iubește la ai pe Caius Ligarius Toți acești oameni Au un singur gând Și acesta este îndreptat Împotriva lui Cezar Dacă nu ești nemuritor Fii cu ochii în patru Nepăsarea. Deschide drumul conspirației, zeii cei puternici, să te păsească. Al tău iubitor, Artemidorus. Aici, înicea voi rămâne, până noapta Eu voi întinde, cum mi-aș dea Mă doare inima, văzând virtutea de pismă, cum e purul mușcată. swarta Voastră. Care faptă? Păi meargă bine. Ce-ți-a șoptit? Și cine? Uratul ne-am Mi-e teamă, Brutus, că planul e ne dezvăluit. Păi să apropie de Cezar. urmărește -l. De grabă, de grabă, casca, înainte să mâne. ce de făcut, oh, Brutus? Dacă au aflat de planul nostru, mă voi ucide. Sineți ți firea, Nu de noi vorbim. Râde! Râde, iată, -l. Cezar nu se schimbă. Trebuie să știe clipa. Iată, îl ia pe Marc Antonio din cale. Metelus, cimberul Să se apropie și jalba se întinde. mai repede. Este gata să stăm la aproape. Tu, întâiul, o casca vei lovi. Sunt toți de față? Ce strâmbeteți au Cezar și Senatul să îndrepteze? O slăvite Cezar puternice și mare, cimber, iată-l pleacă în fața ta cu milință. Metellus stai! Printr-un decret luo fratele tău drumul Surghiunului Și dacă gem și înțărnă te prăbușești Și nescocești mulțime de lingușiri Întocmai ca pe un câine te a alunga Să știi că nedreptatea nu face Cezar niciodată Numai temeiul bun îl face să se schimbe Cezar Te rog pe Publius la Roma să-l să se întoarcă. Burtus cum Cezar, îndurare, îndurare, Cezar, și Cassiu să-ți scade la picioare, iertare pentru cimber să-ți cerșească De m-aș mișcată-și fi ca voi, de să mișc, la rândul meu mișcată-și fi de rugi Dar sunt statornic ca acea polară, fără seamăn prin neclintirea ei pe firmament Nendu duplecat l-am surghiunit pe cimber Nendu duplecat îl voi lăsa în surghiun Cezar Înapoi Vrei tu Olimpul să-l iei în piept? Cezar Brutus m-a îngenunchat zadarnic Atunci vorbiți voi ce... mâinilor locul meu Cezar, cezar! cezar! cezar! cezar! cezar! cezar! Tu, Brutus Gas oh! Cezar Libertul? Pirânia in voartă! Rugități pe veste la Respânte! Ați pasat tribunele! Strigați libertate! Popor și senatori! Nu vă speriați. Stați liniștiți. Ambiția își luă deapsa. Unde Antoniu? în fricoșa să se ascundă. Bărbați, femei, privesc cu groază, se vaite și aleargă parcă am fi în ziua judecății. O oh, destin. Acum afla în care ți este voia. I-am fost prieten bun lui Cezar, dacă știu să-i scurtăm teroarea morții. Cădeți, dar la pământ, bărbații romei. În sângele lui Cezar, până la coate, vrem brațul să ne cufundăm și spada să ne roșim, ieșind apoi în piață și arma sângerând de sus, în aer, rotind o să stricăm libertate. Să plecăm. În frunte merge Brutus și în jurul lui să împodobim cortegiul cu inimile cele mai viteze ce Roma cunoscut. Au cine vine? E un prieten al lui Marc-Antoniu. Stăpânul meu un porunc și eu, Brutus, să-mi genunchi. Îmi dă-te, Marc-Antoniu, poruncă să mă prăbușesc în țărnă în fața ta și apoi să spun acestea. E nobil, Brutus, îndrăzneț, cinstit și înțelept. Un rege fuse Cezar, măreț, neînfricat și milostiv. mi -e drag și îl cinstesc pe Brutus. Teama voi de Cezar. L-am cinstit de asemenea și l-am iubit. Îngăduiește Brutus lui Marc Antoniu Să vie fără teamă spre a cerceta Cum a Cezar să moară în felul lui Pe Cezar mort mai mult nu-l va iubi decât pe Brutus Cel viu și nobil Toată a lui credință va sta alături de a lui Brutus soartă În șovăirea stăpânirii lui Așa vorbi stăpânul meu, Antoniu Viteaz și înțeleptu-ți e stăpânul Așa-l crezi de pururi îi spune, dacă vrea să vin aici, că va primi ceruta lămurire. Pe cinstea mea că fără vătămare se va întoarce. Îl aduc data. Ușor l-am câștigat amic pe Antoniu. Din inimă doresc. Dar nu știu ce îmi spune să mă tem. Și presimțirea mereu îmi e de fapte întărită. Dar iată-l. Bine venit, Antoniu. Cezar, tu stai în țărână, cu slava ta, cu praz și cu triumfuri, cu tot ce-i cucerit, te strânse -ai strâns aici. Adio, nobili domni, nu știu pe cine doriți să mai jertfiți și cine este sortit să cadă. O mie de ani de -aș mai trăi. Nici când n-aș fi mai pregătit să mor. Alt loc și altă moarte nu mi-ar fi mai bună ca lângă Cezar. Se cerat de voi, stăpâni prea străluciți ai vremi noastre. O, oh, Marc Antonio, moartea nu se cer Aceste brațe, vezele, cu toată isprava lor, aceste inimi ție, frățești închinate, vin în cale să te primească cu iubire și cu gând cinstit. Și adâncă prețuire. La împărțirea noilor onoruri Cuvântul ți va cădea greu în balanță Așteaptă doar să liniște mulțimea Înnebunit cum de spaimă Apoi să o mi lămurit de ce făcurăm astfel De ce pe cezar l-am izbit iubindu -l. mă încred în mintea voastră cumpănită mi fiecare mâna plină de sânge O nobil domni ce să mai spun? Pe o râpă alunecoasă stă mi stăre numele, încât mi-e teamă că pot să par lingușitor și lași. O, Cezar, mult te-am mai iubit. De unde tu ne privești? Ca moartea mai amară nu e privireștea lui Marc Antoniu, strângând aceste mâini de sânge ude și încheind cu dușmanii tăi pace chiar lângă leșul tău. Tu, nobil suflet, o, oh, de aș avea ochi câte răni în tine Și-ar plânge tot atât cât sângerar aceste răni Mai bună potrivire ar fi decât așa cum sunt Prieten cu cei ce te uciseră O, oh, cezar, iertare-ți cer. Hăi și iată! Stau în prejurul tău și au pe frunte stigmatul morții tale. Purpuriul, o lume, ăstui i cerb. I ai fost pădurea și el ți-a fost mândria. O tu, lume sălbăticită, zaci întins, întocmai ca fiara abătută de o ceată de prins Antoniu!" Iartă Caius, Casius Așa ar putea vorbi chiar și dușmanii lui Cezar Un prieten poate aceste cuvinte măsurate să rostească mă, mă îndoiesc că îl prețuiești pe Cezar Dar vreau să știu de ești cu noi alături Ne ești prieten? Sau mai bine ar fi să mergem mai departe fără tine? Ne-am strâns cu toții mâna dar apoi pe mine m-am uitat privind la Cezar. Vă sunt prieten. Asta mi-e dorința. Aș mai dori să mi se îngăduiască în piață corpul să le expun. În urmă că a fost prieten, de pe o tribună să pot vorbi la slujba funerară. Si se va îngădui, Marc-Antoniu. Brutus, nu ști ce mi-ai promis. Nu îngădui Antoniu să vorbească. Poți prevedea discursul lui mulțimea cum o va răscoli? Mă iartă, Casios. Eu, cel din tâi, sui voi la tribună. Motivele uciderii lui Cezar le arăta. Tot ce va spune Antoniu, voi declara că e cu voia noastră și că ne învoim ca după datin să se dea lui Cezar toate cinstea. Marca Antoniu, cadavrul poți să-l de aici. vorbirea să nu îndrept în contra noastră. Altfel, tot bine le poți spune despre Cezar, dar amintind că e cu voia noastră. Dacă nu faci așa... La funeralii nu vei lua parte La acea tribună unde mă duc veni vei tu în urmă și după mine vei vorbi Așa să fie, atâta vreau Deci leșul îngrijește-l și ne urmează Să mergem în Casius iertare cer. O, lut însângerat. prea blând mă arăt cu acești casa pei tăi. Ești rămășița celui mai de seamă bărbat ce a trecut cândva prin veacuri? Nenorocire mâinii ce vărsata scump sângele acesta, Prevestire fac, iată, contemplând aceste răni, ce cască gura purpurie, mută, cerându-mi să jelesc și să vorbesc. Pe capete de oameni va cădea blestemul greu și furia în case. Sălbaticul război civil curând va bântui italice tărâmuri. Distrugerea și sângele și groaza atâta vor părea obișnuite că mamelor zumbi. zâmbi. Văzându-și pruncii crunt Sfâșiați în gheare de războinici, Cruzimea mila va năbuși-o, Urcat fierbinte din infern, Pământul l onfiora Strigând cu glas tiranic, fără îndurare, până când copoii războiului Scăpați din lanț, Atât vor răspândi Hidoasa lor ispravă, Că tot pământul va tuhni aleșuri, ce-și cu încropăciune. Roman, con ce Roman, Prieteni, ascultați-mă și fiți liniștiți ca să mă puteți asculta. Încredeți-vă în cinstea mea și prețuiți-mi cinstea ca să mă puteți crede. Judecați-mă cu înțelepciunea voastră și țineți-vă mintea trează ca să puteți judeca mai bine. Dacă este cineva în această adunare care l-a iubit din inimă pe Cezar, află că iubirea lui Brutus pentru Cezar n-a fost mai mică decât a lui. Și dacă acest prieten mă întreabă pentru ce s-a ridicat Brutus împotriva lui Cezar, îi voi răspunde. Am făcut-o nu fiindcă iubirea mea pentru Cezar a fost mai mică, dar fiindcă iubirea mea pentru Roma a fost mai mare. Ați voit ca Cezar să trăiască, dar să muriți cu toții ca sclav? Sau Cezar să moară pentru ca voi să puteți trăi ca oameni liberi? Fiindcă Cezar mai a iubit, îl plâng. Fiindcă a fost fericit, mă bucur. Fiindcă a fost viteaz, îl cinstesc. Dar fiindcă a fost însetat de putere, l-am ucis. Așadar, lacrim pentru iubirea lui, bucurie pentru fericirea, cinste pentru vitejia și moarte pentru setea lui de putere. Cine este aici atât de jos, când să fi dorit sclavia? Dacă este cineva să o spuie, că și l-am jignit." Este cineva aici atât de grosolan încât să nu dorească a trăi ca un roman? Dacă este cineva să o că căci l-am jignit. Cine este aici atât de rău încât să-și uite iubirea patriei? Dacă este cineva să o că căci l-am jignit. -le fie -le, fie -le, fie -le. Iată leșului lui Cezar, plâns de Marc-Antoniu, care, deși n-a luat parte la moartea lui, se va bucura de binefacerile ei, luându-și locul în viața publică. Cine dintre voi va fi lipsit de locul său? Zicând acestea plec, am ucis pe cel mai bun prieten al meu pentru salvarea Romei și păstrez același pumnal pentru mine însumi dacă patria va avea nevoie de moartea mea. Cetățeni. Bun cetățeni, lăsați-mă acasă să plec neînsoțit. Vă rog, rămâneți cu Marc Antonio. Cinste cu venite, dați trupului lui Cezar. Pe Antonio, cu cinste, l-ascultați. Eu am venit aici pe Cezar să-l îngrop. Nu slavă să-i aduc. Ce face rău un om trăiește încă și după moartea lui. Adesea însă se îngroapă binele cu el. Să fie tot așa cu Cezar. Preacinstitul Brutus de setei de putere v-a vorbit. Greșeala i mare, a plătit-o scump. Venit am să vă spun... Cuvântul meu la funeraliile lui Cezar. Brutus m-a voit cu ceilalți deopotrivă, Căci Brutus este un bărbat cinstit, ca și ceilalți. Toți sunt bărbați cinstiți. Era prieten drept și credincios, Dar Brutus spune că râvunea puterea și Brutus... Este un bărbat cinstit Mulți prinși în lupte A adus la Roma Tezaurul un l până în vârf Cu aurul răscumpărărilor Prin asta Cezar A răvnit puterea Sărmanic în gemeau A plâns și Cezar Mai aspră este setea de putere Dar Brutus spune că răvnea puterea Și Brutus este un bărbat cinstit. Cu toții l-ați iubit cândva pe drept. Temei nu mai aveți să-l plângeți astăzi. Te-ai furișat sub frunți de dobitoace. Tu, judecată, omul te-a pierdut. Iertare, inima mi-a coborât în raclă lângă Cezar. Și în tăcere... Aștept acum La mine să se întoarcă Îmi pare că vorbirea lui e dreaptă Ce credeți meșterilor? Mi este teamă că unul și mai rău locui. A refuzat coroana. Se vede deci că nu râvnea puterea Sărmanon, ia uitați-vă cum ochii S-au făcut plângând ca focul roșii Antoniu cel mai nobil om din Roma Văd seama Vrea din nou să ne vorbească Eu yeah. E doar o zi De când întreaga lume Zadarnic s-ar fi opus lui Cezar. Priviți-l Astăzi mort. Nici cel din urmă Glotaș nu-l vezi Plecându-i în înfață, O, cetățeni, dacă aș vrea Să aprind turbarea, răscoala în mintea Și simțirea voastră Nedrept aș fi cu Casius și Brutus, Pe care îi știți că sunt bărbați cinstiți. Nedrept n-aș vrea să fiu cu ei, Mai bine cu cel ce-i mort, Cu mine și cu voi, Decât cu acei bărbați cinstiți. Dar iată, un testament purtând sigiliul lui Cezar, l-am găsit la el acasă. Cuprind voia lui cea de pe urmă. Citește pe Bun prieten răbdare. Nu am voie să-l citesc. Nu se cuvine să aflați iubirea lui Cezar pentru voi. Nu sunteți pietre, nu sunteți lemne, sunteți oameni, astfel dacă ați cunoaște ce e scris în trunsul Ați arde în flăcări V-ar mânia Nu trebuie să aflați moștenitorii lui Cezar Că sunteți Ce-ar fi de a ști În jurul lui Cezar mort Vă adunați încerc Și vi-l arăt pe acel Ce vă făcu moștenitorii lui lui Antonului Faceți loc de mai aveți în ochii voștri lacrimi Să le vărsați Vă pregătiți Brutus pentru Cezar era Precum știți Un înger Zei Mărturisiți ce drag îi fuse Brutus prea nobilului Cezar Mai crud nu l-a durut O altă lovitură Văzând pe Brutus că lovește Cezar de nerecunoștință doborât a fost mai mult Decât de ascuțișul trădării. inima atât de mare Se frânse și în mantii ascunzându-și obrazul Sub coloana lui Pompeius Ce sângera căzu mărețul Cezar. O, oh, ce cădere, cetățeni! Căzurăm și eu! Și voi cu el, cu toți căzurăm, iar peste noi se răsfăța trădarea cea sângeroasă. Priviți aici, pe cezar sfârtecat de trădători! răspunare, Sculați-vă! Dați vă Loviți! Ucideți! Foarte! Foarte! Foarte! Cetățeni, stați liniștiți! Simțirea noastră, vă răpesc, prieteni, nu sunt un vorbitor cum este Brutus, ci cum voi știți, un om deschis și simplu, care-mi iubesc prietenul. Și aceasta o știu prea bine cei ce îngăduire să viu aici, să vă vorbesc de el, căci n-am nici duh, nici darul de-a vorbi ce ceațâță sângele. Eu spun ce știu și ce voi singuri știți de mai înainte. Vă arăt aceste răni ale lui Cezar, cel mai iubit, aceste mute guri, sărmane mute guri care vorbesc în locul meu. Dar dacă aș fi eu, Brutus, și Brutus Marc Antoniu, acel Antoniu, simțirea ar răzburli și ar da grai acestor râni tăcute ce-ar stârni și pietrele din Roma la răscoală. Îți da faci foc, în Concetățeni, mai ascultați o clipă. Hei, dar acum ascultați -l! pe Antoniu! Uitați testamentul de care v-am vorbit. Deci, ascultați-l. O moștenire de 75 de drahme. Lasă oricărui cetățean roman în parte. O nobil Cezar, răspunați-i moartea! Moștenirea v-a mai lăsat grădinile lui toate, boschetelei, livezele plantate pe malul celălalt al tibrului, de apururi cu toți urmașii voștri, aflând acolo loc de plimbări și de sfătări. Iată ce înseamnă a fi un Cezar. Oare când, asemenea cu el, venea altul? Nu veci de veci nu va veni să mergem și lui în piața cea sfințită să-l ardem. Cu tăciune smulși din rugui să prindem casele trădării. Leșul, îl luați de aici! Ornișul, voiul, piațărea, de pe calea ta cum vrei. Antoniu? Tu cine ești? Ce vrei? Octaviu, doamne, a sosit în noroc. Vreau să-l văd. Bine. Norocul ne și cum e prielnic, ne-a dat tot ce-i vom cere. Am auzit spunând că împreună cu Cassius, Brutus a fugit din Roma, călări prin porțile cetății. Auziră poporul ce se mișcă, răsculat de vorba mea. Hai, drumul la Octaviu. Loc, face loc, prieteni, face loc! Face toți al căror nume este pe lista asta scris, Octavio. Da! Da! Da! Atunci, așa să fie. Sunt vești de seamă. Casius și Brutus ridică trupe. Grabnic trebuiește piept să le ținem. Aliații noștri, prietenii cei buni și forțe câte de seamă avem, să strângem pentru luptă. Să ținem sfat și planul să ne-l facem urzeli inamici în jurul nostru, cum o să dăm de rost și cunoscute primejdii cum să le abatem din cale. Să facem toate acestea? Căci dușmanii ne hăituiesc și latră în jurul nostru. Iar dintre cei ce ne surâd, Ne teamă că în mulți mocnesc nenorociri o mie. Iar Brutus? Unde-i Brutus? În fruntea oștilor. Așteaptă lângă Sardes. Pe proprie și Casius. Casius. Ai fost nedrept cu mine, nobil frate. Domnul îmi spune ce te doare, Cassius. Firea prea bine te o cunosc. doresc să te ascult. Nedrept ți faptă, astfel se vădește. Pelucius, Lucius Pela, învinuit că sarzi l-au cumpărat, l-ai condamnat. Scrisoarea ce te rugă să-l nesocotitai. Nu se cuvine în timpuri ca acestea orice păcat mărunt să-l iei în seamă. Crede-mi, Cassius, să-ți spun că lumea strigă că ești hrăpăreț și slujbele le vin pe aur celor ce sunt nedem de el. Hrăpăreț? Vorbind așa, știi că vorbește Brutus. Ar fi altminter vorba ta din urmă. Corupția e nobilă când Casius o săvârșește. Capul își ascunde atunci pedeapsa. Ce ai spus? Pedeapsa? Gândește-te la idele lui Marte. N-a sângerat în numele dreptății slăvitul Cezar. Pentru aceia care pumnau la Fipt a fost vreunul atât de scelerat să nu dorească dreptatea? Oare cei care au lovit pe primul om al lumii nu au făcut doar fiindcă pe tâlhari îi ocrotise? Să ne mânjim noi mâinile acum Și cinsta să nu vinde pentru atâtea infame daruri Cât cuprins cu mâna Mai vin un dulău lătrând la lună Decât un roman să fiu de teapa asta Nu mă o Brutus Nu o să rabd Nu știi ce faci când mă strivești cu ușa Sunt un soldat mai vechi ca tine Sunt mai preceput și mult mai mult în stare Să-mi spun cuvântul. Vorbe, vorbe goale. Nu ești nimic din toate astea, Casius. Să-i eu toate astea! Nici Cezar nu m-ar fi înfruntat așa! Să nu te încrezi, O oh, Brutus, în dragostea prea mult. N-aș vrea să fac ce aș regreta pe urmă. O să regres ce ai făcut înainte. Amenințările ți nu mă sperimentă. Mijloace urâte n-am ca tine să găsesc ban cât aș vrea. O, oh, pe cer! Mai bine aș bate din inima monedă și în picur tot sângele mi-ar curge în chip de drahme De să smulg seranilor din mâna lor aspră, biet avutul lor cu truda bonisit Nu mă iubești Nu-ți iubesc cu furul Ochi prietenesc nu l-ar vedea Ochi lingușitorul nu l-ar vedea, dar fi uriaș așa cum e Olimpul dar și putea să-mi plâng cu lacrimi tot sufletul, pumnalul iată-l Aici mi-e pieptul gol și înăuntru stă inima, bogată cum e mina lui Plutus Întrecând în prețui tot aurul din lume Smulge-o dacă ești un roman. De nu te-am dăruit cu aur, inima ți-o dau. Îmi ca în Cezar, altădată fierul tău. Când l-ai urât mai mult, ți-a fost iubirea mai mare decât dragostea pe care i a arătat lui Casius vreodată. Pumnalul vrânteacă. Mânios, ești slobă să te arăți. vede cum vrei. Plătește-ți nazurile cu rușine. O, Casius, Casius. Asemenești ca mielul. Mânia stă în el ca foc în piatră. O ciocănești, ți-a o scânteie, apoi mi se răcește. O, oh, Casus, mă rot durerea atâtea. La ce ți-e bun atunci filozofia dacă te lași în de ceasul rău? Durerea un dur ca nimeni altul. Murita porția. Oh, brutus. Despărțirea noastră n-a îndurat. Deci văzând pe Antoniu cu Octaviu, alături lui puterea. Aceste vești s -o împreună. Deci ia mințile și pierdu și nu-l când nimeni nu a fost. ia foc, băută. O să e Bea, Brutus. Beau și eu. De vinul acesta nobil. mi era sete. Pot-i rupe umplu. Din dragoste lui Brutus. Niciodată nu voi gusta de ajuns. Să ne îndreptăm îndată spre Filipi? antonio acolo. Nu cred că e potrivit. Dar pentru ce? Mai bine să ne caute dusmanul. Puterea istovindu se o Oștenii căzându-i de oboseală, în timp ce noi, stând liniștiți, ne vom păstra tăria și avântul tot. Se schimbă soarta omenească într-una. Știm valul cum îi parte. El ne duce înspre noroc. Dar dacă nu luăm seama, călătoria vieții ocolește printre nevoi și stânci. Așa e marea pe care navigăm. Și dacă valul ne saltă, se cuvine al folosi. Zădărnicim altfel prilejul bun. Să facem deci așa cum vrei. Alături vom căuta dușmanul. La Filipi. Așa. Atânca noapte a căzut pe noi în timp ce stăm de vorbă. Fierea cere nevoie bir să-i dăm C un pic de odihnă amăgim Scumpe frate, Brotus Rău începuse noapte Niciodată În inimile noastre Dezbinare Să nu mai intre ha, Totul e bine acum Îți spun dar Noapte bună Noapte bună, iubite frate Noapte bună Noapte Lucilius. Stăpâne? Îți ia lăuta și să-mi zici un cântec. Îți cânt, stăpâne, dacă vrei. Hai, cântă. <sus> Te chinuiesc, dar ești băiat de treabă să te ascult s-ar cuveni să nu te încarc cu datoria peste puterea ta Știu, sângele cel tânăr iubește somnul Am dormit, stăpâne Cu atât mai bine și o să mai dorm Nu o să te țin prea mult De voi trăi Voi îngriji de tine Mă de plumbă e apăsat-o peste băiatul meu ce zis un cânte. Strângarule. Dormi. Limbi. Nu am cruzimea să te trăsesc. Demiști, îți spargi la mută. Să o iau din mâini. Acum dormi copile. Cine ești? Sunt o rău, Opelutus. Ce dorești? Să-ți spun că la Filipi o să mă vezi. Mi e scris? Să te revăd? Da. La Filipi. Stăpâne! Ce-ai visat, copile? Ce-ai văzut? Nimic, stăpâne. E noapte. Hai, Lucius, te culcă iar. Mâine în zori, Filipie. Mâine în zori. În zori. Ne tem. Ne tem, nu? Deverește vorba mea, Antoniu. Spuneai dușmanul că o să stea pe culme, că nu va cobori la plaiul nostru. Dar nu e așa. Se apropie de noi. Vrea să ne înfruntă aici, la Filipi, și fără să întrebăm să ne răspundă. Știu gândul lor, Octaviu, dar se îndreptară încoace cu vitejia fricii. Cu la lor vor să se arate ca au curaj. Nici vorba nu de asta. Să ne grăbim de luptă. Zemeți, dușmanul vine în rânduri strânse. Só so timpul tem Peste Steagor Călăuză, stăteau acolo, lacom, ciugulind din palmele războinicilor noștri. Ne-am un apoi, până la Filipii. Azi dimineață își lua zborul. În locul lor, corbi, ulii, ciori, zburând deasupra noastră, ne privesc ca pe o pradă slabănoagă. Umbra lor pare un baldachin cernit, Și armata înainte pun sub el, parcă își dă duhur. Deci să gândim la răul cel mai mare. Nu, Casius, nu. Un nobile roman, nici când în lanțuri brutus nu o să meargă, e sufletul prea mare. Ce-a început la idele lui Marte se sfârșește în astăzi. Nu știu dacă vreodată ne vom mai revedea. Adio, Casius. Adio pentru totdeauna. Dacă nu m întâlni, întâlnit zâmbim. Dacă nu ne am despărțit cum trebuie Adio Adio Pentru totdeauna Brutus De nu mai revedea Zâmbivom Sigur De nu Părțit. Cum trebuia. Să mergem dar. Oh, dacă aș putea să știu mai dinainte treaba zile acesteia cum la sfârșit. Dar e se destul că s-o sfârși. Și-om ști sfârșitul. Veni cu toți înainte! Înainte! Am luat prizonier în parția. Și aceluia ce-ți dărui viața, te-am pus să-i juri că o să împlinești tot ce-ți va cere. Țineți jurământul. De acum fii liber. Cu această spadă ce în el a străpuns pe Cezar, îmi scormonește pieptul. Ca sus. răspunde. Mânerul, ia-l în mână. Și când fața mea voi acoperi cum fac acum, nu drept. Ești răzbunat? O, Cezar, cu aceeași de care te-a Hai, Pindar, lumește! Liber! Însă după voia mea, mai bine n-aș fi fost! O, Casius, Departe de-asta țară, Pindar o să fugă! O roman să nu-l mai vadă! A fost un schimb, Titinus. Octaviu a fost bătut de trupele lui Brutus, cum Marc-Antoniu l-a bătut pe Cassius. Desfătătoare veste pentru Cassius. Dar unde l-ai lăsat? Pe dealul acesta, nemângâiat cu Pindar, sclavul sclavului. Nu e la aici, în țărnă prăbușit? E morat. O, crepuscul, așa cum te nici în raze roșii, în sângea pune ziua ce fudată lui Cassius. Se scunde al Romei soare, sfârșită-i ziua noastră, morii vin și cețuri și primejdi, fapta noastră e făptuită, îl răpuse teama că nu va zbândi. Da, îl răpuse neîncrederea cea bună sfârșitul luptei. Alerg să-i spun lui Brutus. Ideze, casius pe nobila ta frunte primește această proaspătă cunună. Vom să fac așa, iubituți Brutus, iată, îi împlinesc porunca, unde o oh, Brutus, vezi cum l-am cinstit pe Casius, uh. o să vă cer iertare, e romană această datină, să mor lângă un prieten, izbește în plin tu spadă a lui Casius. Titinius îl jelește. Titinius. E mult și el. O, Iuși Cezar, ești puternic încă. Îți rătăcește spiritul pe aici. El ne întoarce spada în mărutare. Priviți morți pe Casus și Titinius. Mai sunt pe lume doi romani ca ei? Cel din urmă dintre toți romanii, tu, Casus, rămâi cu bine. Romanii niciodată nu va mai naște un bărbat ca tine. Amici, îi sunt dator acestui mort mai multe lacrimi decât pot plăti. Dar pentru tine, Casus, voi găsi timp de ajuns. Timp de ajuns. Duceți-l la tase, strupul. Nu-l mormântați în tabără. Aceste funeralii ne Veniți, Lucilius, Cato, pe câmpul de bătaie. Flavius, Labeon, puneți oștrile în mișcare. Norocul până în seară să-l ispitim roman a doua Venici! Să vă prieteni, ce-mi rămâneți. Și odihniți-vă pe această stâncă. Omorul e cuvântul zilei și năravul ei. Azi noapte mi-a părut a doua oară spiritul lui Cezar. La Sardes mai întâi. Azi noapte iar pe câmpul de bătaie la Filipii. Acum știu că ceasul mi-a sunat. Nu, doamne. Vezi, clitus cum se schimbă lumea. Dușmanul ne-a mânat trebuie abis, mai bine în el n-a zvolit noi singuri decât să așteptăm să ne îmbrâncească. ți minte când împreună mers la școală? În numele iubirii vechi, te rog ține spada să mă arunc la scuțesul lui. Acesta nu-i brotul un serviciu de prieten. Fugi! Fugi, stăpâne, nu-i de până, nu pierdut! Rămâneți dar cu bine, prieteni. Mult mă desfata gândul că nu mi-a fost necredicios. Mai multă slavă în astăzi zi a adunat că Antonius și Octaviu Scutecăluasa lor izbândă. Tuturor vă spun adio, povestirea vieții Brutus, gura lui curând o încheie. Coboară noaptea peste ochii mei și oasele nu vă muti. De mult ținu doar către ceasul acesta. Azi, vin după voi. Rămâi, te rog, pe lângă mine, strato. Mai ai fost tovarăși bune. În viața ta a luminat mereu scântâia cinstii. Deci, ține-mi spada. Să mă arunc în ea. față ți Voi ești tu, strato? dă mâna mai întâi. Adio, doamne. Adio. Liniștește-te, Cezar. Vreau moartea mai setos decât ți-am dat-o... Spadă. mort. sfârșită lupta. A fost din toți romanii cel mai nobil. Ce făptuire ceilalți conjurați din pismă pentru Cezar au făcut-o. Cu inima curată singur el li se alătură sproștescul bine. Blajină i-a fost viața. Se uniră într-astfel elementele în firei, încât natura ridicată, lumii ar trebui să-i strige. A fost un om. Să-i rânduim o slujbă funerară cu venerația ce se cuvine virtuții lui. În noaptea asta, trupul îl așezați în cortul meu și dați-i cinstirea meritată de un soldat. Armatelor le dați să le grabnic. Apoi să mergem pentru a împărți trofeele acestei zile mari. Ați ascultat: Iuliu Cezar. Adaptare radiofonică după piesa lui William Shakespeare. Traducere de Tudor Vianu. Distribuția a fost următoarea: Iuliu Cezar, George Constantin, Brutus Ion Caramitru, Casius, Sorin Postelnicu, Antoniu Costel Constantin, Calpurnia Gina Patricii, Porția Adela Mărculescu, Decius Cornel Coman, Casca. Corado Negranu. În alte roluri Nicolae Pomoje, Victor Strengaru, Boris Petrov Sorin Gheorghiu, Mihai din Vale Și alții Asistența tehnică Pia Popescu, Laura Niță, Coca Gheorghe Regia de studio Crânguța Manea Regia muzicală Romeo Chelaru Regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu Regia artistică Titel Constantinescu.